Batalion de marș Pista 8 Coloanele se scurc către răsărit, ploaia se întățește, dar nu se produce nicio gătuitură în puhoiul continuu de tankuri, artilerie, infanterie și pionieri de asalt. Ce Cemenagerie, exclamă haide. ajungem curând la destinație, adică în fruntea formației. Porta își scoate capul prin obron. Nu vă supărați prieteni, strigă el unui grup de infanteriști. Fiți buni, spuneți-mi dacă aici e războiul. Ne-au trimis să luăm și noi parte. Ai să o afli de curând, îi răspunde o voce arțăgoasă. Mulțăm pentru informație și porta salută cu jopenul său galben. Nu de alta, dar dacă ne-am rătăcit și am nimerit la conferința de pace. Din depărtare se rostogolește până la noi tunetul explozilor. Pionierii au minat și acum aruncă în aer poduri, depozite și alte obiective. Pe deasupra crestelor copacilor tălăzuiește o geană violetă de lumină. Pe bolta a cerului, gluanțele trasoare și exploziile flacului trasează capricioase arabescuri multicolore. Artilerie antiaeriană Așteptăm o lungă coloană de Porta Portașii micuțul s-au furișat printre copaci, urmați instantaneu de legional și haide. Au încins acolo pe jos o partidă de zaruri, folosind paharul bidonului drept recipient, pentru amestecarea babaroaselor. Cameron jubilează porta de i se aude glasul de la o poștă. Formație maximă la un anumit joc de zaruri, de exemplu 5 de șase dintr-o aruncare. Fete încoace cu cuiele alea de coșciug, neamule. Bombănind, micuțul scoate trei grifas. Glasul strident al lui porta se face iar auzit. Am Ambaftă din nou, Cameron, așa când ai căcat în scăldătoare. Viperanii sipurilor, adă-ți gările. Rapid, ca o maimuță, legionarul a pus mâna pe zaruri, examinându-le minuțios. porta îl privește rânjind, bagiocoritor. Domnul își închipuie cumva că treșezi. Chiar așa, face întărât micuțul. Asemenea, afirmații calomioase trebuie dovedite, replică suav porta. Uf, ne-am încotro, suspină legionarul și scoase trei țigări cu opiu. Mă lași să joc pe datorie, imploră haide. Da, cu dobândă de 80%. Păi ăsta e curat, geme haide, dar apucă totuși paharul metalic. Nimeni nu te silește halitor de jidani, dar știi bine că nu mă poți stăpâni, suspină Julius. Un timp au jucat în tăcere, nu se auzea decât zornăitul zarurilor, scuturate în cana de metal, apoi însă răsună țipătul micuțului, care fusese pognit peste degete cu teaca baionetei, fiind prins în încercarea de a ciupi ceva din maldarul de bani și țigări care se adunase în fața lui porta. E o rușine să te porți așa cu un camarad." Se porni să protesteze mata hala, masându-și încheieturile îndurelate. Băie, te ești prea tâmpit ca să iasă un hoț ca lumea din tine. Nu-i de mirare că ai stat atât la pârnaie." Ce, tu nu furi?" Ba da, dar nu mă l-a prins aici e toată diferența." O bubuitură de tun, seacă colțoasă, răsună în imediata apropiere. Am tresărit cu toții. T-34," preciză bătrânul. Colegii din față bat la ușe. Cu o mișcare sprinte năsării din tank. Ticărosule, îi trimise din urmă porta, adunându-și tacticos câștigul. Porniți motoarele, se auzi comanda. În zăpăceara generală, porta se căsnea și nu izbutea să îndese în buzunare zaruri, bani, țigări, din care, pricină în jurăturile sale, acopereau duduitul motoarelor diesel. Tiger, înainte. Undeva, în adâncul pădurii, răpăiau puști mitralieră și plesneau grenade de mână. Se încinge tărâța, ne strigă Barcelona din turela tancului său și dispăru în interior trăgând oblonul. Rachete de semnalizare albe și verzi urcau spre înaltul cerului. Atacul. Instinctiv, mâinile noastre lunecară peste uniforme. Avem tot ce ne trebuie. Pistolul cu cordeluța lui de piele prinsă la umăr, gata să fie smuls din toc. Baioneta, grenadele de mână în buzunare, grenadele cu coadă rânduite lângă scaunul fiecăruia. Pușca mitralieră cu cele 10 încărcătoare, apoi încă un pistol mai mic și pubnalul vârât în car în vulcizmei. Uf, toate stau la locul lor. Nu-i deloc reglementar, dar sunt acolo unde trebuie. Când ești pe front în interiorul unui tank, gata să intri în luptă, regulamentul izborât e din creierii cine știe cărui conțopist nu face nici două parale. Experiența, practica, sunt cele care contează aici, unde în fiecare zi a fi încă ceva nou, ceva ce n-ai învățat la cazarmă. Când e vorba de ucis, cunoștințele noastre în materie de anatomie a corpului uman ar lăsa cu gura căscată orice chirurg. Nu s-a întâmplat niciodată ca lama pumnalelor noastre să pătrundă a aiurea. Încetişor ne facem loc spre liziera pădurii. Brazii și mestecenii întâlniți în cale se frâng ca niște scobitori. Tunurile noastre de 88 și 105 mm buvnesc scurt. Un T-34 sare în aer și bucăți de metal încins, bară peste coroana copacilor. Șuieră proiectirea anticar, pătrund în pădurea umiată de ploaie și explodează izbindu-se de trunchiuri. De câte ori le auzim, vârâm mașina capul între umeri, știm ce le poate pielea. Răspundem cu o ploaie de obuze explozive, trăgând doarecum la nimereală. Din când în când însă dibuim amplasamentul tunului și atunci servanții zboară în toate părțile, Ca niște păpuși dezarticulate Brusc tirul artileriei se oprește Rămâne doar răpăitul armelor automate Și un lung ura se revarsă peste câmpuri Infanteria sovietică a pornit la atac Tiger înainte Ne năpustim impetos Copacii sunt smulși din rădăcini Suntem ca o turmă de elefanți dezlănțuiți O oprim pentru câteva momente ca să-i lăsăm pe grenadier ia înainte Motoarele sunt ambalate, duduitul lor atinge note acute, văzduhul vibrează, șenilele scurmă pământul, împroșcând cu noroi, crăci, moarte și pietriș. Înaintăm în triunghi cu vârful înapoi și noi, dospește, crește, sporește, se revarsă binecunoscuta febră, vechea febră a vânătorului pornit după pradă. Dar cine e acum vânătorul? Noi sau ei? Răspunsul este încă necunoscut. Cu scurte opriri și porniri ne apropiem de un târgușor, nod de cale ferată, pe care infanteria noastră e pe punctul de a-l ocupa. Tirul e dens. Aruncătoarele de flăcări își scuipă limbile lor învăpăiate care se termină în vălătuci, neglii de fum uleios și înnecăcios. Grenadele de mână explodează cu zecile. Răgnete și chemări în germană, în rusă, în toate limbile uriașei țări a sovietelor. Purtat de vân, fumul nenumăratelor incendii se prelinge peste stepa răscolită. Depozite de muniții sar în aer, făcând pământul să se zgâlțe, casele incendiate ne luminează drumul. De-a curmezișului a fost construit un baraj de sârmă ghimpată, protejat de două tunuri anticar. Piesele sunt făcute arșice și într-o secundă n-a mai rămas nimic din baraj. O betonieră sufrată de cine știe ce monstruoasă explozie s-a răsturnat peste o baterie de aruncătoare de mine și un capitan rus cu ambele picioare prinse sub mașină urlă neauzit, cu gura larg căscată. Peste tot echipament aruncat, arme părăsite, oameni și cai morți, camioane ciuruite sau calcinate, un haos de cărnuri sângerânde, tăciuni, fragmente informe. Strivim tot ce ne iese în cale fără să gândim, fără să ne pese. Răniții, cei care pot, se târăsc ferindu-se de șenilele noastre. Cei care nu pot, suntem inundați de o adevărată ploaie de funingine. Pătrunde pretutindeni fierbinte, lipiceasă de parcă străbate în cuptorul unui gigantic crematoriu. Găfâim, ne frecăm la ochi, dar vai de vieții infanteriști. Urlă de durerea arsurilor, de armele, alergă bezmetici de colo până acolo, acoperindu-și fețele cu palmele. Am scăpat și de ciclonul de foc, acum suntem chiar în centrul orășelului, prinși într-o sarabandă a morții. Un colonel de grenadier ne strigă ceva, se pare că ne și amenință, dar nimeni nu stă să-l asculte, flăcări prelungi țâșnesc din țevile noastre de eșapament, motoarele muncesc întărâtate, înainte blindate, înainte. Sub impactul a 62 de tone de oțel în delir, o căsuță trosnește și se desface ca un fruct răscopt. Pe pat, între două femei moarte, o fetiță de câțiva ani șorțipă terorizată. Poartă o cămășuță de noapte cu dungi roșii, iar în cârlionții ei bălai, o fundă care s-a desfăcut. Privirea noastră îngrozită și ea, înregistrează întreaga scenă într-o fracțiune de secundă, dar porta nu mai poate frâna și totul dispare sub pântecul de oțel al tankului. Nu scoate nimeni o vorbă, încercăm să ne amăgim cu tăcerea. Nu îndrăznim să spunem că am văzut ceea ce am văzut. Așa ceva nu mai e război, e asasinat pur și simplu, e odios, e oribil. Localnicii au pierdut și bruma de lucruri pe care au avut-o. Din toată agoniseala lor n-a mai rămas nimic, nimic în afară de cioburi, sândări, bucățele arse, scorojite, strivite. În mijlocul unei crămezi de așchi, cândva poate un pat, o masă, un dulap, o bătrânică adusă de spate, cu părul despletit și cu arsuri pe brațe și pe picioare. Nu mai are decât un singur pantof și, împietrită, fixează uriașul tank și interminabila țeavă a tunului. În drum, trei civili morți, unuia dintre ei, un bătrân, care va milos i-a încrucișat mâinile pe piept. Proiectate de suflul unei explozii, între crengile unui copac spânzură două cadavre, al unui copil și al unui infanterist german, din ambele picură sânge, roșu fierbinte, proaspăt. Fără să știm bine de ce, oprim în capătul străzii, acolo unde e o mică piațetă cu o veche fântână în mijloc, Un infanterist german urinează în ea. rerușa căștii atâmlă sub bărbie, pușca îl strânjenește. Pe semne s-a ținut vremea îndelungată pentru că nu mai termină. Îl privim în tăcere de parcă ar săvârși cine știe ce ciudățenie. În fond, de ce să-ți purci o apă bună de băut? Întrebat cu siguranță n-a ce să răspundă. Uite, așa. Când termină, scoate un oftat de ușurare. E un bărbat trecut de 40 de ani, un simplu soldat fără decorații. Are prins-o de doar medalia Campania din Est, cea pe care o au mii și mii de alții ca el. De partea cealaltă a fântânii, un copil se joacă în nisip. Soldatul se apleacă, îl ajută pe copil să-și umple cu lopățica găletușa, apoi se îndreaptă de șale, își potrivește mai bine pușca pe umăr, aprinde o țigară, ne face un semn cu mâna și traversează fără grabă piațeta. se întoarce însă din drum și aruncă țâncului ceva pe care acesta îl vără la comângură. Trăgând cu nesați din țigară, soldatul dă să plece, dar în același moment... Îl vedem că se frânge de mijloc și cade, zvârlind spasmodic din picioare. Din gură țâșnește un val de sânge. La doi pași de el zace copilul. Nimeni dintre noi n-a auzit venind mina de mortier. Explodând, n-a făcut mai deloc praf. Cel mult atât cât se adună pe o aripă de înger. Câteva i ivite ca prin minune, s-au strâns pe locul explozii și se ciondănesc acum pentru o rămâne scoasă la iveală din pământ. Infanteria se regrupează, atacul continuă pornesc în salturi scurte, sub focul încrucișat al tancurilor. Siluete în uniforme cachi se agită printre case și grădini, izgonite de prin adăposturile lor de grenadierii noștri. Ivane, răcnește porta scoțându-și capul prin oblon, spel putina ai? Lasă că ne revedem la Moscova. Câteva gloanțe se turtesc de blindaj, chiar lângă capul lui. Mitocanilor, zbiară el trăgându-se precipitat în darat. Artileria rusă intră în acțiune, infanteria noastră încearcă să se adăpostească, dar fără prea mare succes. Schije incandescente scurmă în cărnuri, de pretutindeni răsună strigăte și vaete. Nu-mi deslipesc ochiul de luneta de ochire, ceea ce văd e un veritabil film. Un film de groază, ventilatorul hârâie îngrozitor măcinând un -ne nervi. Haide, dă cu pumnul în carcasa lui, dar hârâitul devine și mai strident. Turba de binelea, haide, bagă coada de lemn la unei grenade între pale care firește se rup. Bravo ție, haide! Pac, inamic la ora nouă, înălțător, comandă bătrânul. Turela se rotește, servomotoarele buze, țeava tunului se îndreaptă amenințătoare spre o fermă, acolo unde niște jipuri, ce par mai curând jucării, trag scundele tunuri, anticar. Dușmanii noștri cei mai feroci, trei sau patru taigăruri își concentrează focul asupra lor. Din tufele după care împlasat, se amplasa să flăcări. Duelul nu durează decât câteva minute, după care blindatele se năpustesc, strivind totul sub șenile. Servanții, cei care au scăpat, o iau la goană, dar sunt secerați de mitraliere. Tancul locotenentului Olsen primește patru proiectile în plin. Încărcătorul, sergentul Kyler, moare în flăcări, agățat de oblonul Turelei. Alte patru taigăruri explodează. Nu scapă nimeni. Focul artileriștilor ruși e nimicitor. Din compania 1 scapă doar șase mașini, compania 4 patra e distrusă în totalitate. Terorizați o luăm din loc. Lașilor, ne strigă un locotenent infanterist înainte de a muri, ciuruit de gloanțele inamicului. Ne oprim la câțiva kilometri. Comandantul diviziei, general locotenent Keller, face o rapidă trecere în revistă, în picioare, într-o mașină decapotată. Câteva ordine și dintr-o trupă îndebandată redevenim o unitate combatantă. Din spate sosesc alte formațiuni blindate. Motoarele uruie, tancurile se pun în mișcare. Pământul se zguduie sub canonadă, în interior gazele ne sufocă. Haide, tocmai el care stricase ventilatorul e primul care nu rezistă. O clipă se rezemă de atunului, apoi cade reșinat. Pipiță, nu soldat, mâreie micuțul și îmbrâncește, îl îmbrâncește lându-i locul. Acum, zice el, adresându-mi se, punctochit, punctlovit, panimaeși. În stânga, de după plopii care mărginesc șoseaua, apare o lungă coloană de monștri genușii. Strigă-l la lingofon T34 și simt cum pe spinării se prelinge o sudoare rece. Ce seară delicioasă, comentează sarcastic porta, ce-ar fi dacă ne-am întoarcea căsica? 1200 de metri, anunță bătrânul, l-ai prins în lunetă? Dacă ratezi, ne-am ars. Abia dacă respiri, pe scala de distanță cifrele se subced. Săgeata centrală întâlnește firul vertical, în centru, blindatul inamic, perfect clar. A fost pe declanșator aproape mașinal. Din țeavă o flacără lungă, tunul lunecă și revine pe leagănul lui, cu lata înghite un nou proiectil. În plin urlă porta prezindu se peste coapse. Formidabil, n-a scăpat unul. Altul la rând, coloana s-a oprit. Surprinși, anchiștii sovietici nu și-au dat seama de unde a venit lovitura. Tunurile lor se rotesc în direcția opusă nouă, căutând să dibăcească bateria antică ascunsă, probabil, pe undeva. În ocularul unei tei de ochire, din nou dansul cifrelor și al săgeților, aceiași 1200 de metri. Foc comandă bătrânul mușcându-și buzele. Perforantul pleacă vând. Tancul inamic se ridică din față ca un cal care cabrează, țâșnesc flăcări, bucăți de oțel se îndurtejesc pe deasupra flopilor. o uriașă ciupercă neagră plutește pentru o clipă în văzduh, apoi totul recade precum apa unei fântâni arteziene care i-a fost brusc închisă vana. Tancurile inamice sar în aer unul după altul, pe locul lor un șir de cratere fumegânde. Aproape nimeni n-a izbutit să scape, echipajele au pierit în flăcări. Nu mai sunt artificii, anunță micuțul. Caput! Vrei să spui că nu mai avem muniții? Face mirat bătrânul. Nici o bobiță. Și micuțul se instalează pe jos lângă haide care și evine în simțiri. Bălciul s-a isprăvit, băiețică. Acum ne-ar trebui o cârciumeară și un pahar țeapând de trăscău. Bătrânul cere, prin radio muniție, sosesc două tancuri de aprovizionare și, la adăpostul unui pâlc de copaci, transbordăm grabă lungile proiectile de tun. Apoi zorim din nou spre locurile unde se moare, trecem printre ruine, printre copaci mutilați și dăm în sfârșit de câmpie. Doamne ce spectacol! Pe o fâșie destul de îngustă de teren, 200 de taigăruri se deplasează în formație strânsă. Impresia de forță e colosală, pe semne toate tancurile grele ale divizii, au fost concentrate pentru a fi strânse în acest gigantic pum de oțel. Din turela unui tank aparținând diviziei SS Das Reich, unitate considerată ca fiind cea mai arogantă din toată armata germană, un lungan de SSI scuipă disprețuitor văzându-ne trecând. Portaș scoate capul prin oblon, îi dă cutifla și găliganul e cât pacit să cadă din turelă văzând jobenul cel galben. te uită ce societate aleasă mare recepție mare, s-au adunat toate cotalele lui Heinrich. E vorba de Heinrich Himmler, Reichsführer, șeful suprem al SS-ului. Bidonul cu vodcă trece din mâna lui în laba micuțului. Trage o dușcă, măi, besăncizmă și face ceva pe nasul lor. Când halima asta se va isprăvi, îți găsesc una grasă și țâțoasă de-ai să te pierzi în ea. Micuțul însă nu mai apucă să zică ceva, pentru că dintr-o văioagă țâșnește un tank inamic pe semne rătăcit. A unei unei găimbezmetice care a nimerit pe autostradă într-o zi de duminică, tankul încearcă să o șteargă făcând un slalom disperat. Durerea lui Barcelona se rotește rapid, o scurtă detunătură și din blindatul inamic izbucnesc flăcări. Suferința neroadei găini a fost de scurtă durată. Escaladăm malul abrupt al unei râpe. Cei șase metri de țeava tunului împung cerul ca un deget acuzator. Ajuns pe creastă, vehiculul oscilează, se stabilizează și iată dominând orizontul. Ordinul este să înaintăm spre sud-est, în direcția localității Sinegorsk, unde o CAMF-grupe a fost încercuită. CAMF-grupe, grupare de luptă, de izbire, de asalt, formată din elemente mixte. Blindate, artilerie de câmp și anticar, infanterie, pionieri. Creșterea inamic trebuie sfărâmat pentru ca ei noștri să poată scăpa din ceaunul în care fierb. Prindem în căști apelurile lor radio, situația pare într-adevăr disperată. Divizia mixtă de tancuri pornește impetos. Orice obstacol e spulberat. În spatele nostru și pe flancuri aleargă grenadierii. Moralul e excelent. Prizonieri nu se iau. Oricine, fie că ridică mâinile, fie că nu, e curățat pe loc. Ce lucru ciudat filozofează portea. Cu cât un soldat e mai curajos, cu atât e mai porc. Bapa mătii, sare micuțul. Eu sunt foarte curajos, nu mă tem de nimic, dar nu sporc. Porta rânjește, dar nu suflă o vorbă. Pe neașteptate rafale de mitralieră bat darabana pe flancurile noastre blindate. Grenadierii se refugiază punând între ei și gloanțe masa noastră de oțel, iar noi expediem câteva proiectile explozive în tufișurile de unde pornise focul. Mitraliera amuțește. Încercuirea inamică e străpunsă și într-o pădurice de pin. Dăm peste primele elemente din camp grupe. Ce primire, ce delir, sunt beți de fericire! Porta însă scui scârbit, de-astea dată chiar când vine să borăsc. Ați văzut pe cine am salvat? ss gememicuțul. geme micuțul. Un Unterscharführer, lung de 2 metri, se apropie de noi și întinde râzând mâna lui Porta, care își scoate jumătate din deșirata-i făptură prin oblonul frontal. În Waffen-SS, trupele SS, denumirea gradelor diferea de cea practicată în cadrul Wehrmachtului, armata de uscat. Unterscharführer corespunde gradului de sergent. Mulțumesc, camarade, că ne-ați scos din belea. Porta întoarse capul ca și cum n-ar fi văzut, n-ar fi auzit nimic. Am spus mulțumesc, camarade, că ați venit, repetă esesistul, punând mâna pe brațul lui Porta. Acestea expediau un scuipat peste capul camaradului și își scutură mâneca. Dacă știam cu cine avem de-a face, nu mai veneam pe animaieși. Și acum întind că n a chef să-ți văd mutra. Și Porta îl împinse cu țeava pistolului mitralieră, după care ștese grijuliu cu o cârpă țeava armei. Miroase a căcat pe aici, comentă cu glas tare micuțul. Un tărșar se făcu precum sfecla și se răsuci pe călcâie. O se asăcută cu bălău, prezise bătrânul văzând un Obersturm fiurăr, venind spre noi cu pași repet și energici și oprindu-se drept în fața lui porta. Locotenent. Bonjour, îl salută acesta scotându-și jobenul. Ești cumva idiot, răcnii obărștun fiurărul. Nu, domn locotenent, dar dumneavoastră. Cum îndrăznești?" răspunde la întrebare. Domnul coten m-a întrebat dacă sunt idiot și am răspuns reglementar Nu, domnul cotenen, făcut porta blând ca omil ușel. Nu făt pe tâmpitul caporal, ai avut o brăsnicie să mă întreb dacă nu sunt idiot. Și nici locen nu sunt cretinule, ci ogăștinul furăr, bagă la cap. Am înțeles domnul coten, fiindcă știți, la noi în unitate când ai așa ceva la pedice, Și porta arătă cu țeava pistolului mitralieră, gulerul ofițerului, se cheamă că ești locotenent. Ajunge, te trime direct la tribunalul militar și o să văd când ajunge în fața plutonului de execuție dacă ți mai arde să o faci pe deșteptul. Câine de scroafă, ce ești? Ce-i câine de scroafă? Îl întrebă porta pe micuțul care își scosese capul prin celălalt oblon. Adică e ceva, Gigea, la esesiști, răspunse Gorila. Laștream cu voi, răcniu ofițerul complet scos din minți. Drojdia armate îndrăznește să insulte SS-ul. Audiența s-a terminat, rânjit porta și dispăru în interiorul tancului, ca un muțunache pe arc, trăgând oblonul după el. În același moment, radioul transmise un ordin. Regruparea pe șosea, retragere. N-am apucat să ajungem prea departe, când întreaga șosea se prefăcu într-un vulcan în plină erupție. O escadrilă de IL-2 ataca sectorul cu bombe și tunurile de bord. Ne-am năpustit la adăpostul copacilor, în timp ce bombardierele sovietice pustiau totul. Au dispărut spre est, lăsând în urma lor un adevărat dezastru. Pretutindeni, morți și răniți. Mai grav era însă faptul că rușii se pregăteau de atac. Prin binoclu puteau fi văzute coloane nesfârșite de infanterie, înaintând de-a curmezișul câmpiei. Chiorul, care comanda gruparea blindată, a cercetat rapid harta, apoi a țintit asupra locotenentului gaun, Aghiotantul său privirea unicului ochi. O ștergem vili repede, repede. Grenadierii să urce pe tancuri cât mai mulți. Rânji și scuipă în direcția rușilor. Ivan vrea să ne prindă în crește. Asta se vede cu ochiul liber, dar nici noi nu suntem veniți cu pruta. Trase încă un scuipat. Așadar vili să-și scoată toată lumea deștele din gaura curului și fiecare companie să se descurce cum poate. Dar răniții... Fiorul mai aruncă o privire spre câmpia de unde veneau rușii, se răsuci pe călcâie și se îndreptă spre SPV, care slujea drept post de comandă. Transportor blindat pe roți sau șenile fără turelă. Se cățără înăuntru și zise, cine nu poate să meargă să fie abandonat. Domnule comandant, protestă tinerelul aghiotant, dar nu putem părăsi răniții. Vor fi lichidați cu toții cu un glonț în ceafă. Îți vântă-ți lacrimile vii.” Facem numai ce putem face. Apoi se aplecă spre conductor și ordonă scurt. dă drumul, Bernard, direcția Lugansk, Și apasă bine pe accelerație, că aici se împute treaba. Aghiotantul urmăriu o clipă cu privirea blindatul care se îndepărta, după care se uită în jurul său. Pretutini răniți, izolați sau în grup, cei mai mulți abia pansați. Sărmanii de ei încă mai credeau că vor fi îmbarcați și transportați la spital. Unul chiar îi spunea camaradului său, pentru mine s-a terminat cu războiul. Un picior mi s-a dus, dar zău că face, trăiască spitalul. Da, gemul un altul, infirmiere, paturi, ezat și nu mai tremur de frică, mănânci zilnic. Aghiotantul grăbi pasul, văzduhul vibra de duduitul motoarelor. Vehiculele demarau cu ciorchini de infanteriști pe ele, peste tot pe unde oamenii găsiseră ceva de care să se anglațe. Atunci răniții pricepură că sunt lăsați de izbeliște și un imens strigăt de groază și durere porni din pădure. Camarazi, nu ne părăsiți! Camarazi, luați-ne cu voi! Sprijinindu-se unii de alții, folosind puștile drept cârje, mulți de dură spre tancurile care se pregăteau să demareze, unii încercară să se prindă de cârvigele de remorcare, dar târâți pe pământ renunțară curând. Trei esesiști, sărire înaintea vehiculelor, încercând să le oprească. Au fost triviți. Nu mai exista lucru pentru milă. Așa este războiul. luați camarazi, ajutor. Ce ajutor să le dăm? Fiecare tank e un mușuroi de oameni. Cei care încearcă să se mai suie sunt respinși cu patul puștii. Praful stârnit de șenile plutește peste scene de coșmar. Ultimul adiu o sutelor de răniți. Recunoștința patriei. Heil Hitler, care ne-a făcut ceea ce suntem. Începe o cursă contra cronometru. Știm precis că, paralel cu noi, tancuri sovietice gonesc ca să ne taie retragerea. Relativa noastră securitate încetează brutal. Comete cu lungi cos de flăcări se abat asupra coloanei. Catiușele. Deasupra noastră e un soi de boltă de foc. Să fie acesta sfârșitul? Pentru mulți, sigur că da. Trebuie să fi trecut măcar o dată prin acest iad, Ca să știi ce înseamnă un atac al teribilelor lansatoare de rachete sovietice. Dar odată depășit primul șoc, o luăm din loc cu toată viteza. Anii de frun au călit, ne-au ascuțit reflexele, ne-au robotizat mișcările. Coloana se le face, dar nu trece mult timp și alarma e dată. Iabos strigă careva și toți cei de pe tankuri s-ar și au luat la fugă căutându-și adăpost. Țășnini din nor se năpustesc vijelios asupra noastră, pe aripi și ampenași trălucesc mari stele roșii. Bătrânul trage după sine oblonul turelei și îl blochează. Aproape în aceea secundă, cele 62 de tone ale taigărului nostru sunt ridicate de la pământ ca de mâna unui titan. O bombă a explodat chiar lângă noi. Cioburi de sticlă provenită de la aparatele de ochire și periscoape ne împroșcă obrajii. Smulși de pe locurile noastre, ne pomenim cu totul de obiecte în cap. Cablurile electrice se încolăcesc ca idoma unor șerpi. Tunul a fost muls și bătrânul a rămas cu picioarele întregi, numai datorită uluitoarei sale agilități. Gluanțele armamentului de bord e drept inofensive, răpăie pe blindaj și pământ. Bucăți de metal, trupuri omenești zboară în toate părțile și se învărtăjesc prin văzduh. Cu motoarele ulând, iabusurile revin, deastă dată din spate. Grenadierii pe care îi aveam ca pasageri s-au volatilizat care încotro. În interiorul tankului, vaporii de acid proveniți din acumulatoare probabil sparte, amestecate cu gazele de eșapament, neard ochii și gât de jurile. Ne vine să urlăm, să urlăm, să ne izbim cu capetele de oțelul pereților, să deschidem toate obloanele acestui coșciug, să plonjăm în oceanul de schije și explozii, orice numai să nu murim asfixiați. Totul se termină la fel de brusc cum începuse. Avioanele dispar. Niciunul dintre noi n-ar fi fost capabil să spună dacă îngrozitoarea frică pe care o trăiserăm durase secunde, minute, ceasuri. Mâinile tremură, nervii să pleznească, gurile scadeiască. Ei oare cu putință să mai fim în viață? Multă vreme nimeni nu scoate o vorbă. Peste infernul de afară și peste cel dinăuntru se lasă o incredibilă tăcere. Inimile pompează febrile, sânge în artere, sângele curge dintr-o rană largă scată pe care o are porta pe față, din mâneca ca a micuțului, niciunul nu schițează măcar gestul de a-l șterge. Împietriți stau și privesc în gol cu ochi care nu văd. Cu mâinile, cu umerii, cu capul, împingem oblanele și ne rostogolim afară. Cu înghițituri hulpave tragem în plămâni un aer ce ni se pare nemaipomenit de proaspăt și sleiți ne rezemăm de blindaj. Flătinându-se ca un om beat, vine spre noi Barcelona Blom, urmat de echipajul său. Locotenentul Olsen, singurul supraviețuitor al tancului său, e rănit la gât. Bătrânul îl pasează îndemânatic, unul după altul, apar cei care au avut norocul să scape. Tigerul nostru e o epavă. Patinele șeninelor au sărit în câteva locuri. Galeții au fost mulși, blindajul e scrijelit, din rezervorul găurii se scurge carburantul. Tunul arată ca un tilbușon. Portea scutură neputincios din cap. Niciodată nu mai este tank din ăsta. Rămășițele regimentului de tankuri au fost trimise la refacere în Germania. Aveam nevoie de odihnă. Aveam nevoie de întăriri. Compania noastră a primit misiunea să asigure garda închisorii militare de la Torgau. Închisoarea asta n-avea decât două uși. Una ducea la stăpuri de execuție, plantată în curtea numărul 5, cealaltă spre batalionul de marși. Răzemați de zidul popotei, priveam la un pluton SS care venea de la lagărul Cazei, sub comanda unui june unterstrung echivalentul gradului de sublocotenent în Wehrmacht. Deținuții pe care îi escortau au fost mânați pe șoseaua de centură, într-o viteză care îi făcea să gâfâie și pe cei mai viguroși. De fiecare dată, când unul din ei cădea, esesiștii îi zbucneau în hohote vesele de râs și asmuțeau câinii asupra nefericitului. Apoi de li s-au ordonat să se alinieze pe două rânduri, față în față, și să angajeze un meci de box. Niciunul dintre ei nu și-a lovit camaradul. Au avut însă grijă esesiștii să o facă. Neexecutare de ordin, a rănit un tăștun furerul. Câțiva s-au prăbușit sub lovituri. Câinii i-au pus rapid pe picioare. Din nou pas alergător pe drumul de centură. Pe marginea lui așezate din vreme bâte și lanțuri. Rândul 1 ia bâta, rândul 2 treci la poceală. Rândul 1 a cules de pe jos ciomegele și lanțurile. Nu le-a folosit însă. Atunci au intervenit din nou băieții din SS. S-au înregistrat doi morți. Erau de altfel aproape morți chiar în ziua sosirii la faimoasa închisoare Torgau. Închisoarea Torgau... Totul era cenușiu. Zidurile ce se înălțau spre cerul înnourat, poarta păzită de doi gardini în uniforme pământii, zăbrelele din șase bare de fier verticale și șase orizontale, zeghea deținutului cu mâinile strânse în cătușe. Paznicul un sergent salută cu două degete duse la vizieră sub ofițerul venit să ia deținutul. Omul cu cătușe aruncă peste omăr o privire speriată, auzind poarta cea grea, închizându-se în urma lui. S-a terminat, murmură el. Nu o să mai ies niciodată de aici, sunt doar un cadavru viu.